«Поетът и принцесата». Живял някога поет на име Зоран, който пишел за любовта и хората от всички краища на света харесвали поемите му. Зоран живеел сам с домашния си папагал на име Пери-Пери. Но след дълги години в писане на поеми и след като продал всичките си стихозбирки, той изпаднал в униние. «Ах, за кого пише всичко това?» Всички поеми за безсмъртната любов, разтоптяното сърце, любовта от пръв поглед. Всичкото това ми изглежда толкова безмислено. Как мога да пиша за любовта, след като самият аз не съм я изпитал нито веднъж? Зоран, човече, много мислиш. Трябва да се охладиш. Да се охладя? Да се охладя? Да, това е! Трябва да се охладя! <съпираме> трябва да се охладя! О, благодаря ти! Много ти благодаря, пери, Пери, ти си върха! Трябва да се охладя! Трябва да се охладя! Ох, какво за Бога? Мисля, че си изгубил ума! Къде? Къде тръгваш? Не аз приятелю, а ние ние тръгваме! Може ли да попитам как? А -а -а! Зоран сложил пери пери в джоба на сакото си, взел чантата си и излязал от къщи. Добре дошли на Титаник, един от най-добрите круизни кораби в целия свят. Ще ви отведем до необятната и грандиозна арктическа област. Арктика се простира от далечна източна Русия, на Шпицберген до Арктическа Норвегия. Покрита след през по-голямата част на годината и само кратките летни месеци ни се предлага възможността да станем свидетели на разнообразния пейзаж, на обичайната дива природа и интересните хора, които обитават Арктика. Треперещата глава на Пери-Пери се подала от Джоба. Не, не, отиваме на Арктика ли? Да. Но защо? Нали каза, че трябва да се охладя? Помниш ли? Ти, ти го прие буквално ли? Да. О, това не може да е истина. И отново се прибра да спи. През следващите пет дни корабът плавал ли плавал? На шестия ден стигнал до Арктика. Ей, Зоран, къде отиваш? Няма ли да дойдеш с останалия екипаж? Не, приятелю, имам собствени планове. Но ще се присъединя към вас, момчета, когато кораба отплава. Добре, тогава късмет. О, и не замръзвай, схвана ли? Не може ли да го оставим тук на връщане към дома? Замълчи, перипери. пери Зоран тръгнал по ледената арктическа повърхност с карта в ръка. След като повървял доста време, в далечината се показало едно иглу, което било синьо на цвят. Зорън погледнал картата си и се усмихнал. Ела, пери-пери, нека да открием любовта на живота ми. Зорън влязал в иглуто и видял една старица, която седяла в центъра му край огъня. Тя била вещица на име Лейди Лага. Кой си ти? И как намери моето игло? Лелюлага, това съм аз, племенникът ти Зоран. Зоран ли? Да, а това е моят папагал, Пери-Пери. Е, добре, че ми каза. А сега си вървете, къж? Не, не дойдох, за да ти кажа името му. Имам проблем. Да? Аз съм поет и пиша за любовта и... И самият аз никога не съм се влюбвал. Това ми се струва погрешно. И аз какво да направя? Майка ми ми е разказвала истории за теб. Че си била сватовница на хиляди хора и че помагаш на хората да открият истинската любов. А, не се занимавам вече с това. Моля те, Лелё, моля те. добре но няма да е толкова лесно. Оценяваш моя човек, Лейди. Извинявай. Лейди Лага разказала на Зоран за ледената принцеса Минтоса, която като млада никога не намерила истинската любов. Никой ухажор не успя да стигне до сърцето и да я спечели. Идваха и си тръгваха един след друг. Накрая толкова се обесърчи, че вярата и в истинската любов изчезна. И стана така, че сърцето й стана студено. Толкова студено, че цялото й тяло се покри след. Кралят опита какво ли не да стане пак както преди, но нищо не помогна. Най-накрая по съвет на мъдрия учелник... Кралят, натъжено сърце, нареди ледената скулптура на дъщеря му да бъде донесена в Арктика. Добре, харесвам и приказката за ледената епоха, която току-що разказа с такъв ентусиазъм. Ти подиграваш ли ми се? Ам, а -ха -ха, не го слушай, Леля. Моля те, разкажи ми още. Недалеч от тук живее колония от пингвини, наречени веселяци винаги са щастливи и не знаят какво е сълзи. Ако успееш да накараш някой от тях да пролее сълза от радост и я пусне върху камъче, половината от задачата ще бъде изпълнена. Ами е останалата част? Ами, взимаш камъчето и с него в ръка трябва да предложиш наледената статуя. Ако предложението ти е достатъчно силно, за да достигне до сърцето на принцесата и да пробие ледената обвивка, значи си открил истинската си любов. Какво има? Мисля, че съседката ни Лана Родригес е по-добра идея. Тя много те харесва и няма да те се налага да преминаваш през всякакви камъчета и ледени статуи, за да я спечелиш. Пери-пери! Да? Тихо! Ам, лелюлага, преди да тръгна, ще искам още една услуга от теб. Зоран и Пери се отправили към двореца на веселяците. Когато стигнали там, разбрали, че са ги обградили отвсякъде. Какво търсиш тук? М -м -м? Ами, носят и един подарък. Подарък ли... Да, ето го. Виж го сам. Вождат на пингвините взел подаръка и когато го отворил от него се показал. Хъм... Да, продължи разказвачо. От него се показал Делта Планер. Еха, Делта планер. Да. Но какво прави? Защо просто не си го сложиш и не го изпробваш сам! Вождат на пингвините се качил на него. Сега се затича и давай! И след като направил това в следващия момент, вече се носел във въздуха и летял като птица. Преизпълнен с радост, от очите му започнали да капят сълзи. Пери-Пери веднага грабнал едно ледено камъче и се спуснал след сълзите. О, а, о, о, о, о, о, о. Да, хванах я! Сълзата паднала върху леденото камъче и то заблестяло ярко. Пингвините се затичали след вожда си, който вълно летял. През това време Зоран и Пери тръгнали към ледената статуя. Когато стигнали до мястото, където стояла, останали изумени. О, вълшебници на папагалите! Та тя е зашеметяваща! Зоран се усмихнал и паднал на колене. Затворил очи и поел дълбоко въздух. Нека в този момент времето да спре. В този момент нека волята ми да изчезне, за да изпълня това, което винаги си купняла. Всичко нека е минало и продължи напред. За теб, за сърцето, ума и душата ти. Помогни ми, принцесо, защото губя контрол, разчупи този лед и разкрии се пред мен. Тук за теб съм сега и винаги ще е така. Покажи се, принцесо, покажи се, моляте. И в този момент, вярвам, времето спряло е. И в този момент, вярвам, волята няма я. Лег бриз преминал покрай Зоран и в същия този момент ледената обвивка се разчупила на парчета. И от тях излязла принцеса Минтоса. Бузите й били порозовели, очите й навлажнени, а косите й се веели във въздуха. Зоран се преклонил от възхищение. На пери-пери му увиснал клюна. майчице! Принцеса Минтоса внимателно се приближила към Зоран. Двамата се погледнали в очите. Зоран показал камъчето на принцесата. Тя се усмихнала и го взела. Помълчали известно време, но не сваляли поглед един от друг. Добре, мисията е изпълнена. Може ли вече да се прибираме? <съпирам> <съпирам> Какво следва ли? Е... Принцеса Минтоса се върнала в своя дворец и кралят бил щастлив повече от всякога. Зорън бил назначен за рицар на кралската армия и скоро двамата се оженили. Направили голямо тържество и точно в този ден на празненството през прозореца долетял друг папагал. И това било женска, щом ми я е видял. Нашият перипери е останал заслепен и излетял при нея. Здравей! Как те наричат? Imi to mnie bardzo no, bardzo no